Однак найуспішнішим був колоніст Другий, який став переможцем 13 разів, у тому числі перегонів на приз Інстона Черчилля, які проходили у квітні 1950-го у Херст-Парк і які принесли своєму власнику грошовий приз у розмірі 13 тисяч фунтів стерлінгів, Цей сірий французький жеребець Користувався великою любов'ю публіки, а зрештою був проданий на кінний завод. В цілому скакуни Черчилля виграли 70 перегонів, а його самого взяли у жокей-клуб і асоціацію коневодів, які розводять чистокрівних коней. Все це доставляло Черчиллю величезне задоволення. У листах Клементини – було багато новин про коней. Літературна діяльність. Голодувати ми не будемо. Одного разу, ствердившись як письменник, Черчилль став багато методично планувати всі свої наступні дії на цій ниві. Одразу після підписання із видавництвом чергової угоди щодо книги, він Створював команду для збору даних і складання звітів. Черчилль наймав наукових співробітників, багато з яких згодом і самі стали видатними істориками. Вони були задіяні у зборі документів, відповідних посилань, Біографій, та відзначали у них ключові моменти. Крім того, члени цієї команди перевіряли факти, складали тези і навіть робили перші чорнові начерки для майбутнього твору. Можна сказати, що Черчилль перекладав на них частину своєї роботи. Наприклад, Едді Марш написав тези обсягом 2500 слів для статті Черчилля – із назвою «Переказ найвідоміших історій у світі» за доволі невелику платню – 25 фунтів стерлингів. У Вінстон же збільшив обсяг статті до 5 тисяч слів, продав її остаточний варіант за 330 фунтів. «Голодувати ми не будемо», – пообіцяв він Клементині, коли доходи від письменницької діяльності – «Потекли рікою» Живопис Послідовник Сезанна Із 1915-го Черчилль «За порадою Леді Лейвері, Сера Джона Лейвері, Пола Мейза, Сера Уільяма Орпена, Сера Уільяма Ніколсона, Джеймса Слеттора, Чарльза Монтага, Вальтера Сікерта і інших друзів та знайомих» Почав малювати і продовжував це заняття на протязі наступних 40 років. Він малював усюди, куди б він не їхав у мандрівку, у Девілі, на Озрі Комо, у Дре, Монте-Карло, Хендай, Каннах, Кап Ферра, Лугано, Мажіорі, Генуї, Афінах, на Антібах, у Езе, Момізанні, Маракеші біля великих пірамід та більш за все у Чартуеллі. У 1927 році Сікерт написав йому два листа інструкції, де мова йшла про техніку приготування полотна, а також використання фотографій у якості допоміжних засобів під час планування картини. У 1948 році Черчилля – обрали поважним членом Академії мистецтв. Два роки потому сер Джеральд Келлі, президент комітету Королівської академії, обрав чотири картини із семи, які були прислані йому Черчиллем під ім'ям Девіда Уінтера. Це були полотна «Гора Святої Віторії», «Касі Каланке», «Ескіз Кареца» та сніговий пейзаж. Черчил назвав себе послідовником Сезанна. У січні 1958-го пересувна виставка його картин побувала в Америці, Австралії та Новій Зеландії. І ще через рік його персональна експозиція була відкрита у Галереї дипломатів Королівської академії. Її відвідало більше ста тисяч людей. Відомими стали такі полотна, як Зимове сонце, Довга річка, Прибережні Альпи, озеро із золотими рибками у Чартуелі, гобелини Бленхейма, Блакитна вітальня, Трент парк 1934-го, хрест на соборі Святого Павла, а також вид на Венецію здалеку. Протягом свого життя Черчилль створив сотні елегантних, барвистих картин, написаних олією. Деякі із них він підписав літерами WSC. Вінстон Спенсер Черчилль. Імена та прізвиська Вінстона. У геро, Черчилль писав есе для студентського журналу викриваючи ряд очевидних недоліків адміністрації коледжу під псевдонімами «Джуніус Джуніор, «Мудрець» або «Істина». Із 4-м гусарським полком він приймав участь у декількох кубках виклику під ім'ям пана Спенсера, а у прикордонні кампанії у Малаканді – Підписувався молодий офіцер. Під час війни він іноді називав себе «бувалим моряком», а під час закордонних і, можливо, небезпечних поїздок паном Балфінчем, комодором авіації Франклендом, паном Гріном, полковником Кентом, комодором авіації Спенсером і полковником Варденом. Пізніше, після того, як він опинився у Королівській академії, Черчилль отримав право виставляти шість своїх картин на щорічній експозиції «Літня академія». Він часто користувався псевдонімами «Пан Уінтер» або «Чарльз Морін». Музичні пристрасті та улюблені пісні Черчилль любив хорошу музику. Його улюбленими піснями були «Ран», «Раббіт», «Мій старий півень лінет» і «Тарара» «Бумдіай». Він із задоволенням співав пісню часів Першої світової війни із назвою «Солдати королеви». А весела пісенька із творів «Я та король», а також чарівник країни Оз, Піднімали йому настрій. Дуже до смаку припали у Інстону і коротенькі пісеньки Ноелля Коварда, які швидко запам'ятовувались. Скажені пси та англійці, а також не будемо звіріти із німцями. Серед цінних придбань значились грамофонні платівки бригади гвардійських масових груп, Через 40 років – одна із пісень коледжу у Героо, а також космічні опери Гілберта і Саліван. Єдиною сумною піснею у його переважно веселій колекції була композиція «Тримайтесь праворуч в кінці дороги». Одного разу ввечері він поїхав у старий театр на Ліцестер-сквер – щоб побачити Фреда і Адель Астер у постановці «Леді в добрі». Паша у роз'їздах Мандруючи, Черчилль ставав центром римської фаланги. Його оточувала дюжина помічників, секретарі, особиста прислуга, дослідники – Лікар, медсестра, детективи або особиста охорона. Ну і, звісно, Клементина, доньки і син Рендольф – пара близьких друзів. Професор Бівербрук, Брекен або Сміт. Він завжди мандрував першим класом, їздив на своєму розкішному Daimler. Обідав у кращих ресторанах, зупинявся у шикарних отелях Лондона, Парижа або Рів'єри, пив краще, витримане шампанське, зазвичай Пол Роджер. Вишуканий бренді і курив кращі кубінські сигари. Він був бажаним гостем у багатьох будинках, де небагато хто з них міг похизувати з титулом герцога на віллах та яхтах які належали приятелям-мільйонерам, таким як Онасіс. Черчилль насолоджувався кожною хвилиною такого життя, і йому зовсім були невідомими побутові проблеми. Одного разу Клементина зауважила, він нічого не знає про життя простих людей. У період загальних страйків він намагався проїхати у лондонському метро, де одразу ж розгубився і заблукав, так що його довелося рятувати. Паша у роз'їздах. Родинне прізвисько – сімейства Черчилів. Черчилль для дружини був свинкою або мопсом, а він називав Клементину – Кішечкою, кошиням, мадам кицькою, лапкою або місіс Рімалкін. Так називали кішок-відьом. Також він називав її клемпташечкою, а ще зовсім обезброючи, коханою качечкою. Їх малолітні нащадки були для них кошинятами або маленькими кошинятами. Діана була маленьким кошиням, Сара – мулом або Джмелем, Рендольф, Кроликом, Мері, Марією або Квіточкою. Родину брата Джека вони називали Джегуні, його дружину Гуні. У Крістофера Соумса чоловіка Мері було прізвисько Чімп. І знову прем'єр-міністр. Коли лейбористський уряд – Клемента Атлі 25 жовтня 1951 року зазнав поразки від партії консерваторів, Черчилль став прем'єр-міністром і у віці 70 років до нього повернулись життєві сили. Радіозвернення 8 листопада було чудовим. Його слухала величезна аудиторія у Ліверпулі, Ньюкаслі, Плімуті, Глазго і, звісно ж, у Вудфорді. Із його сімнадцятими виборами повернулись Торі. Черчилль створив кабінет із своїх старих друзів: лорда Ізмея, Фельдмаршала Олександра, Лорда Вултона, Лорда Літерса, Лорда Червела, Лорда Салісбері, Гарольда Макміллана, свого зятя Дункана Сандеза та хворобливого кронпринца Ентоні Ідена. Британія на початку 1950-х не знала безробіття і була другою найбагатшою державою у світі. Черчилль здійснив чотири офіційні трансатлантичні поїздки, чотири перельоти і чотири плавання на старовинних судах «Квін Мері» та «Квін Елізабет». Король Герцог VI помер у лютому 1952-го, а коронація Єлизавети II відбулася 2 червня 1953-го. У Черчилля у тому ж місяці стався інсульт, і його лікар Лорд Моран не був впевнений, чи виживе пацієнт. Але 12 вересня Уінстон разом із Клементиною із нагоди 45-ї річниці весілля поїхали у Сент-Леже на перегони, а звідти на королівському поїзді вони відправились у Балморал, де зупинились разом із королевою та принцем Філіпом. Лорди Черчилля Коли партія Черчилля прийшла до влади у 1951-му, Отримавши у парламенті 321 голос проти 295 голосів Клемента Атлі, Уінстон привів із собою багатьох своїх вірних друзів – лордів. Ізмея став міністром із питань відносин зі співдружністю. Фельдмаршала лорда Олександра, який був генерал-губернатором Канади з 1946 року, вмовили стати міністром оборони. Фредерік Джеймс Лезерс, ще один лорд, відповідав за питання транспорту, палива та енергетики. Фредерік Джеймс Вултон, який отримав славу у період Другої світової війни так званими пирогами Вултона, став міністром харчової промисловості та сільського господарства. Роберт Кренборд лорд Селісбері повернувся до своєї посади у Міністерстві іноземних справ. Серед інших були лорд Гевін Сімонс, що став лорд-канцлером, та Уолтер Монктон, який був призначений міністром праці. Не так вже й погано. 6 жовтня 1953 Вінстон Черчилль отримав Нобелівську премію в області літератури – а мав надію отримати премію миру. Під час проведення церемонії він знаходився у Вашингтоні, і Клементина поїхала у Стокгольм, щоб отримати цю нагороду. Із Нобелівською премією все вийшло найкращим чином. 12 тисяч 100 фунтів стерлінгів, які не оподатковуються. Не так же погано. Лебедина пісня 3 листопада 1953 року промова Черчилля у Палаті громад на тему «Жахливої сили ядерної зброї» заслужила високої оцінки Генрі Чанона, члена парламенту від «Саузен Твест». Блискучий, хитрий та чарівний. Дотепний та різкий, він сипав фразами у стилі Маколея, звертаючись до аудиторії, яка притихла і уважно благоговіла. Це був божественний спектакль, чудова вистава, яку ми ніколи більше не побачимо. Бібліотека ЧАРТОЕЛА бюст Наполеона У бібліотеці Черчилль зберігав свої особисті скарби портрет лорда Рендольфа із лихими чорними вусами та очима бунтівника, письмовий стіл батька із червоного дерева, ескіз, написаний Джеком Черчиллем, акварель пихатого Леонарда Джерома, дідуся по материнській лінії, бронзовий зліпок ніжної руки Леді Рендольф, шматочок Шрапнелі, який ледь не вбив його у Першу світову, його особиста чорна бюджетна коробочка канцлера казначейства, порцеляновий бюст Лорда Нельсона і, що цікаво, ще один Наполеона. Поцілувавши руку, 12 січня 1956 Рендольф Черчилль Відрекомендував батька Аристотелю Арі – Онасісу. Онасіс здобув визнання Черчилля, якого особливо потішило те, що той цілував йому руку, і члени родини Черчилля стали частими гостями Аристотеля. Черчил іноді разом із Клементиною здійснив вісім круїзів на чудовій яхті «Христина». Аристотель був прекрасним господарем і надавав у розпорядження Черчилля свої апартаменти пентхаус у готель де Парі у Монте-Карло. На жаль, у червні 1962-го Черчилль упав у спальні і зламав стегно. На наступний же день його відправили у Англію літаком Королівських повітряних сил – і він два місяці провів у лікарні Міддлсекс Хаспітал. Суецька криза 29 липня 1956 президент Насер захопив Суецький канал. Черчилль написав дружині, що на його думку французам, з якими він завжди співпрацював, і британському уряду, Потрібно об'єднатися для жорстких і рішучих заходів, спрямованих на те, щоб повернути Суецький канал. Він остерігався, що прем'єр-міністр Ентоні Іден буде очікувати дій Америки, яка була зайнята шпіонськими іграми із Радянською Росією і не робила б нічого самостійно, а Штати і на цей раз прийдуть на допомогу занадто пізно. Клементина поставила чоловіку резонансне запитання про те, чому Ізраїль не був допущений для участі у лондонській конференції, яка стосувалася питання Суецького каналу, яка проходила 16 серпня. 29 жовтня Ізраїль атакував позиції Єгипту на Сінайському півострові. 30 жовтня Великобританія і Франція оголосили ультиматум, згідно із яким обидва угрупування, що воюють, повинні були припинити військові дії і вийти із району Суецького каналу, куди потім зайдуть Великобританія і Франція. Єгипет. Зрозуміло, що не сприйняв цей ультиматум, і 31 липня британські бомбардувальники знищили повітряні сили Єгипту. Резолюції ООН щодо припинення бойових дій були проігноровані. Англія і Франція почали наступ на канал. Вторгнення британсько-французьких військ могло закінчитися трагедією, але ООН – Одноголосним рішенням, нарешті, проголосували проти військових дій і 6 листопада Іден був змушений віддати наказ про припинення вогню. 22 листопада Черчилль за пропозицією Джона Ковіля, голова його особистого кабінету, написав президенту Езенхауру листа, у якому прохав його допомоги у вирішенні Суецької кризи Айк відповів, що Іден не повідомив йому про проведення об'єднаної британсько-французької військової операції. Тиждень потому Колвіль запитав Черчилля, чи вчинив би він так, як Іден. Черчилль відповів, що не наважився б, але якщо б все-таки вирішив, то не зупинився б. Беручи до уваги напружені взаємовідносини між Черчиллем і Деголем під час Другої світової війни, було дивно, що 6 грудня 1958 року президент Деголь вручив Черчиллю найвищу нагороду країни, яка присвоювалась тим, хто боровся разом із вільними французами і бійцями супротиву у 1939-1945 роках. Тільки два британця отримали таку честь – король Георг VI та Черчилль. Клементина поїхала до Парижу разом з чоловіком, щоб бути присутньою на церемонії вручення йому цієї почесної нагороди. Коледж імені Черчилля у Кембриджі Джок Колвіль і професор, друзі Черчилля, Вмовили Вінстона посприяти відкриттю коледжа, який у 1958-му було названо на його честь. Це був заклад, де вивчали точні науки, інженерію і технології. Черчилль виділив закладу 25 тисяч фунтів із подарункового фонду до свого 80-го дня народження. У своїй промові із цього приводу він згадав про наукові дослідження вчених Радянської Росії, які на той час ще залишали американців далеко позаду. Британська ж наука взагалі посідала останні позиції. Уінстон мав надію, що новий коледж допоможе відновити баланс у цьому відношенні. 80-й день народження Роки, коли життя сягає завершення для подружжя Черчиллів, зазвичай були дуже сумними через постійні проблеми зі здоров'ям. Клементина шукала порятунку на різноманітних європейських спа-курортах, а він більшу частину часу проводив на французькій рів'єрі, зупиняючись на розкішних віллах або на яхтах друзів. 30 листопада 1964-го свій 80-й день народження він провів у Лондоні, в Гайд Парку 28. Клементина проспівала йому «Із днем народження тебе». Юбіляр отримав більше 70 тисяч вітальних листівок. Час від часу він махав рукою натовпу, який збирався під вікнами – та відпочивав у ліжку, слухаючи пісні «Коледжа Героу». Меню родинної святкової вечері складалося із консуме, устриць, куріпок, морозива, фруктів, сиру та печива, святкового торту, вин і бренді певних сортів. 27 липня Черчилль в останній раз був у будівлі парламенту. А наступного дня до нього прийшла делегація, у складі якої були лідери усіх політичних партій. Вони подарували у Вінстону чудову резолюцію, у якій було висловлено подяку за його заслуги перед парламентом, нацією і світом. Вінстон Черчилль помер 24 січня 1965 на 91-му році життя. Клементини не стало 12 грудня 1977-го. Їй на той час було 93 роки. Її прах було поховано у могилі чоловіка. Операція «Хоп-Нот». Тобто, сподіваюсь, що ні. Приготування до операції «Хоп-Нот» похорон Черчилля були зроблені Заздалегідь. Він був удостоєний державного поховання. Останньою великою людиною некоролівського походження, який удостоювався такої честі, був герцог Велінгтонський у 1852-му. Три дні і три ночі. 321 тисяча людей у жахливу, холодну, зимову погоду проходили повз катафалк, що стояв у Вестмінсері, щоб віддати останню шану цій великій людині. 30 січня 1965 у суботу державний похоронний кортеж виїхав до собору Святого Павла. Бігбен пробив 10 годин. І затих на решту дня. У парку Сент-Джейм почали салютувати із 90 одиниць зброї за кожен рік його життя. Труну покривав британський прапор. На ній була чорна подушечка із емблемою ордена підв'язки. Процесію очолювала Клементина, яка їхала у екіпажі королеви, а Рендольф ішов за Лафетом. В церемонії приймали участь три служби – королівський морський ескорт, гвардійці та королівські повітряні сили, які повільно пройшли під похоронний марш Генделя. На похоронній церемонії у соборі святого Павла зібрались три із половиною тисячі людей, у їх числі королева, п'ять інших монархів, 5 голов держав і 16 прем'єр-міністрів. Були присутніми Ейзенгауер, генерал Деголь і маршал Конів. На церемонії були представники 111 країн. Труну із церкви до Катафалку несли 12 людей, серед них Іден, Макміллан, Маунтбаттен, Атлі і Роберт Менсіс. Звучали улюблені церковні гімни Черчилля. Промова Менсіса із собору транслювали по всьому світу. У 1940 році одна людина із грандіозною уявою і з вогнем, що палає всередині, отримала рішучу перемогу за сам дух людської свободи. Після служби трону було доставлено на причал Лондонського тауера. Завантажено на борт «Хевенгор» – катера керування Лондонського порта, який на чолі невеликої флотилії катерів, в яких розмістились члени родини, під звуки «Прав Британія» і «Салюта із 19 гармат тауера» поплив вверх за течею. Коли Труну везли Темзою до вокзалу Ватерлоу у небі, промайнула ескадрилья із 16 винищувачів. Із вокзалу паровоз із назвою Вінстон Черчилль доставив тіло в Лонг-Харборо. У Вінстона Черчилля було поховано на церковному кладовищі у Блейдені поряд із його братом Джеком. Форма Черчилля. У ті часи, коли молодий Черчилль вирізнявся чепурністю у період із 1895 до 1900 років його кравцю не доводилося сидіти, склавши руки, оскільки Вінстон купував форму, за яку розраховувався тривалий час, на суму, яка коли її перерахувати на сучасні гроші, складала б 30 тисяч фунтів стерлингів. Серед усього іншого він купив форму 4-го гусарського, пенджабського піхотного, 21-го уланського полку і форму ланкаширських гусарів. Під час Першої світової війни він поповнив свій гардероб формою гренадерського полку, королівських шотландських стрілків, старшого брата, тобто члену уряду. Trinity House – маячно-лоцманської корпорації Великобританії, а значно пізніше отримав форму комодора авіації Королівських повітряних сил. Найдешевшим, мабуть, був його костюм у стилі «Зут». Який Черчил носив під час Другої світової війни? Спільноти За час своєї кар'єри Черчил став почесним старішиною греївської школи однієї із чотирьох англійських шкіл підготовки баристерів, почесним ректором Брістольського університету, почесним академіком Королівської академії. Почесним членом Королівського медичного коледжу, почесним членом Королівського хірургічного коледжу, почесним членом Королівської спільноти авіації, членом спільноти інженерів, членом Королівської літературної спільноти, членом Королівського інституту британської архітектури, членом Королівської географічної спільноти членом Інститута журналістів, членом зоологічної спільноти, почесним членом Lloyd's, Elder Brothers, Trinity House і, крім того, почесним полковником декількох армійських полків та почесним комодором авіації. Нагороди та відзнаки Черчилля Орден кавалерів Пашани 1923 рік. Орден за заслуги 1946. Орден підв'язки 1954. Медаль за Індію 1898 Із планкою Кордони Пенджабо 1897-1898 роки. Королівська медаль. За Судан. 1896-1898. Королівська медаль за Південну Африку. 1899-1902 роки. Із планками Diamond Hill, Йоганнесбург, звільнення Леді Сміт, вільний штат Оранж, висота Тогела, Кейп-Колоні. Медаль коронації Георга V. 1911, зірка 1914-1915-1919, британська медаль за війну 1914-1915-1919, медаль за перемогу 1920-й. Нагорода Територіальної армії Срібна ювілейна медаль Георга 5 1935, Медаль коронації Георга Шостого 1937 Зірка 1939 1945. Нагороджений у 1945. Зірка Африки 1945. Зірка Італії 1945, зірка Франції і Німеччини 1945, медаль за оборону 1945, медаль за війну 1939-1945, отримана 1945, медаль коронації Єлизавети II. 1953, хрест за заслуги у війні Іспанія – 1895. Медаль за кубинську кампанію – 1895-1898. Іспанія – 1899. Медаль суданського хедіва із планкою за хартом Єгипет – 1899. Медаль за відзнаки. Армія США. 1919. Орден Леопольда із пальмовою гілкою. Гранд Кордон. Бельгія. 1945. Медаль за війну. Люксембург. 1945. Орден Лева. Нідерланди. Лицар Великого Христа. 1946 Орден Дубового Вінка Великий Хрест Люксембург 1946 Медаль за війну Франція 1947 Хрест за війну із пальмовою гілкою Франція 1947 Королевський норвежський орден Святого Олафа Великий хрест із ланцюжком. Норвегія, 1946. Орден слона, Данія, 1950. Орден звільнення, Франція, 1958. Орден зірки Непала, 1 ступеня. Непал, 1961. Великий орден Саїда, Мохаммеда, Ібн Алі Ель Синусі зі стрічкою «Лівія 1962». Читай українською із користю та задоволенням.